la înfricoșata zi a judecății. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, în tot cursul anului nu există icoană mai zguduitoare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 ca căruia împărăție nu va avea sfârșit. Icoana aceasta judecății din urmă au avut-o în fața ochilor lor, întotdeauna creștini adevărați din toate veacurile. Ei vedeau în ea sfârșitul tuturor vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai lor, ei vedeau în ea pe cel ce va răsplăti fiecăruia după faptele lui, după osteneala lui, după dragostea lui. De aceea și noi să ne ștergem mai bine ochii cei sufletești, să putem vedea și să despundăm urechile ca să auzim bine această trâmbiță înainte mergătoare fiindcă în acele clipe grozave nu vom sta ca la teatru să privim, ci ne vom descoperi pe noi înșine în fața judecății din urmă, acolo în fața înfricoșatului tribunal ceresc, în fața miilor și milioanelor de îngeri, în mijlocul nesfârșitului număr de împricinați. Vom sta și noi de față, așteptând undeva sentința dreptului judecător. Ori la dreapta lui cu drepții, ori la stânga cu toată pleava cu caprele. Cel dintâi lucru pe care ni l descoperă Sfânta Evanghelie despre judecata din urmă este că va veni prin surprindere. Oamenii vor mânca și vorbea, se vor însura și se vor înmărita. până ce deodată, ca un hoț ce vine noaptea, va veni judecata ca să-i cheme pe toți la răspunderea faptelor lor. Despre ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii nici ceruri, nici fiul, fără numai tatăl, a spus Domnul Hristos. Din zmerenie. Nu ne-a spus luna, anul și ziua. Totuși, Domnul Hristos a binevoit să ne descopere semnele care vor fi înaintea judecății. Și aceste semne vor fi înspăimântătoare. Va suna cel din urmă ceas al neamului omenesc. Sfintele Scripturii.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 Popoarele aproape se vor distruge prin războaie. Ciuma și foametea vor pusti pământul. Cu tremure de pământ vor înghiți orașe și sate întregi. Echilibrul lumii se va rupe, vânturile se vor dezlănțui. Soarele nu va mai da decât luciri sinistre. Și încrățite. Luna nu va mai străluci, stelele vor cădea, fulgere și te vor izbucni. Vulcanii se vor înfuria și vor văsa și roaie de flăcări. Munții de gheață se vor topi și apa, umflând oceanele și mările, vor ieși din hotarele lor. Și cu mugete îngrozitoare vor inunda pământul, făcând să se ciognească munții și dealurile între ele. Apoi o ploaie de foc cu pucioasă va înneca pământul și tot ce se găsește pe suprafața lui vor deveni într-un minut prada flăcărilor. Și vor fierbe apele mării și oceane cum fierbe apa în oală la foc.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 Va domni o tăcere adâncă și posomorâtă. În această tăcere deodată se va auzi un zgomot mai înspăimântător decât trăsnetele cele mai puternice. Va fi sunetul trâmbiței de care vorbește Sfânta Scriptură. Va fi îngerul judecății care va suna în cele patru colțuri ale lumii.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 la judecata lui Dumnezeu. Toți oamenii drepți și păcătoșii vor învia și tremurând de frică vor fi aduși de îngeri în valea lui Iosafat, unde deasupra pe nori vor fi scaunele de judecată și judecătorul cel drept și înfricoșat va ședea să judece fără părtinire. Atunci, în acea zi, în acele clipe îngrozitoare, se vor cunoaște totuși cei buni din cei răi, fiindcă cei buni vor fi la dreapta păstorului, pe nori, pe nori cerului, luminați și slăviți. Iar la sunetul trâmbiției, cei care n-au fost morți până acel moment, se vor transforma din oameni muritori în nemurire și cei buni vor zbura cu îngerii pe nori deasupra păcătoșilor până îi vor pune îngerii la dreapta Domnului. Ei vor primi din mâna Domnului cununde laude și biruință pentru credința lor, pentru statornicia lor, pentru răbdarea și pocăința lor. Și pentru toate faptele cele bune ce le-au făcut în viață. Vor intra mucenici în ceata mucenicilor, vioșii în ceata cuvioșilor, ierarhi în ceata ierarhilor, fecioarele în ceata fecioarelor. Îi vor vedea cu ochii lor pe sfinții pe care i-a chemat în rugăciuni, pe pământ cărora s-au închinat avându-i în icoane, prin case și în biserici, pe care i-au cinstit cu prinoase în ziua sărbătorilor lor, pe cei care l-au purtat numele pe pământ cu cinste și dragoste. Mare bucurie și cinste și onoare vor avea cei credincioși din partea Sfinților, că își vor sări și vor zburda ca melușei, ca viței când ies din grajd, pune Sfânta Scriptură, se vor bucura când vor vedea alături de ei pe cei mai onorați sfinți. Iar cei necredincioși, zice Sfânta Carte, vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor celor buni. Căci atunci vor fi numai două cete, cei buni și cei răi. Cei de la dreapta Domnului care vor fi pe nori, lângă el îmbrăcați în lumină, iar la stânga lui caprele, adică jos pe pământ. Oile, adică cei buni, vor învia și vor fi sus pe nori, iar caprele, cei răi, care au zis că aici este raiul și iadul, să mâncăm și să bem și să ne veselim, vor învia și ei, dar pentru judecată, căci nu vor putea să zboare alături de cei buni în sus, ci vor rămâne pe pământ, pe pământ aici, în a raiului lor pe care și l-au ales, în cu cel mare și înfricoșat cu diavolii care i-a înșelat, ce vor umbla printre ei, îngrozindu-i și ținându-i în gheari. Iadul va slobozi și el toate sufletele care au fost acolo până la acea zi. Și vor fi aduse de demonii care i-au înșelat acolo la locul de judecată, cu trupul acela cu care au păcătuit. Vor fi așezași cete-cete după păcatele lor la un loc hoții, la un loc urvari, la un loc bețivii, la un loc nemulțumitorii, necredincioșii și așa toți păcătoșii cu păcatele scrise pe frunțile lor și cu demonii fiecărui păcat lângă ei vor fi aduși în valea lui Osafat la judecata. Atunci vor sta de față toți împărații păgâni care au persecutat pe creștini și vor vedea pe aceia cărora le-au tăiat capul și vor cunoaște bine. Și vor plânge cu amar, gândindu-se la răul care le-a făcut. Aici, la stânga, adică jos pe pământ, vor fi fără deosebire bogații și săracii, împărații și cerșetorii, conducătorii de state lângă măturătorii de stradă, savanții lângă neștiutorii de carte, atunci toate rangurile, toate pitlurile vor dispare și toți la un loc va fi o singură mare de capete, îngălbenite și încremenite de spaimă. În acel ceas înfricoșat, lacrimile, rugăciunile, căința și strigătele de disperare nu le vor mai folosi la nimic. Atunci nimeni nu va mai mijloci, nu se va mai ruga pentru noi, căci rănile deschise și sângele vărsat pentru noi, sângele Fiului lui Dumnezeu va cere dreptate, va cere să fie răzbunat. Și toți hulitorii, cei care l-au înjurat,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 Va fi tocmai ca un stăpân al casei, care fiind plecat departe, la întoarcere găsește hoțul în casă. Și stăpânul fiind cu mai mult tovară și ai săi înarmați, îl prinde și vai de el, căci îl taie bucăți în fața poporului. Sau cum au fost multe cazuri când bărbații au plecat de acasă în interes de servici, și venind pe neașteptate, au găsit soțiile lor cu alții în casă, chefuind și distrându-se. Nu vă mai spun ce, ce necaz și ce durere au pătimit toate. Mântuitorul Hristos spune că va despărți atunci lumea cum desparte un păstor oile de capre. Ce minunată comparație și adevărată, că o mare deosebire vedem între oi și capre. Oile sunt blânde, zmerite, acoperite și liniștite. Caprele din potrivă sunt iuți și la mânie și zvăpăiate și nerușinate, căci nu-și acoper rușinea. Le place să stea tot cocoțate și foarte neascultătoare, că -și vai de cei ce le păzesc. Caprele mai au și un miros specific al lor, un miros urât care e insuportabil. Capra este simbolul desfrânării, care ați văzut în cartea aceea oglinda inimii omului, se află împreună cu porcul, cu șarpele și cu diavolul și capra este acolo, în inimă. Simbolul desfrânării. Domnul Hristos a știut că înaintea venirii sale, o mare mulțime de lume va iubi păcatul acesta atât de împuțit și de urât al desfrânării. Tineretul va ajunge ca o turmă de capre, fără rușine, deșucheate, tunse și rujate, cocoțate în pantofi cu toc înalt și neast împărate, jucând, sărind în cele mai desfrânate jocuri. Grozav este păcatul acesta al desfrânării și mult rău a făcut pe fața pământului. Acesta a făcut lumea să cadă în mare dobitocie, în dobitocia desfrânării, care va fi ars pământul, va fi ars cu foc și pucioasă ca Sodoma și Gomora de care ne spune Sfânta Scriptură. Să fim atenți că mirele vine la miezul nopții. Când e somnul cel mai dulce și întunericul cel mai greu, adică când dispitele vor fi cele mai multe și când lumea va dormi în noaptea păcatelor celor mai grele. Cele cinci pecioare nebune, în zadar, au mai strigat, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, căci ușa s-a închis pentru totdeauna. Și ele au rămas afară. Deși erau și ele fecioare, dar erau pentru diavolul, au trăit pentru el. Așa va fi și în ziua aceea judecății lui Dumnezeu. Fiul omului Iisus Hristos va găsi două feluri de oameni, bun și nebun. Până atunci omenirea prin fapte, prin trăire... Prin viețuirea ești pe pământ se trece de bună voie la dreapta sau la stânga. Și vai când ne gândim câtă lume și-a mai vândut sufletul diavolului. Când va veni păstorul, doar va despărți oile de capre, va rosti sentința de judecată, și va plăti fiecăruia după faptele Lui. De aceea, cât mai este vreme de pocăință să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne îndreptăm viața după voia Lui și să ne întrebăm fiecare dacă în clipa aceasta dacă astăzi sau la noapte apare pe nori cerului Domnul Hristos, să-și judece pământul pe care drum, cum ne găsește pe noi, oi sau capre? că -și vai celor cei ce vor găsi în petreceri, în beții, în desfrânări, în tot felul de păcate, cu copii nebotezați, Necununați că așa a prins cu tremurul pe mulți și în câteva secunde s-au pomenit în gura iadului și în ghearele demonilor. Așa va fi și venirea Domnului Hristos, pe neașteptate când nimeni nu s-ar gândi. Să nu ne înșelăm și noi ca aceia care au pierit din atâtea catastrofe. Și s-au dus în fundul iadului nepregătiți. Să nu plecăm urechea la necredincioșii care ne spun din necredință și din neștiință că nu va mai veni Domnul Hristos și că nu va fi niciun sfârșit. Citiți Biblia și vedeți semnele, dar și fără să citiți Biblia,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 Și în izmoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, dreptești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Le-ai și Tu să bea sânge, că sunt vredliși să bea sânge. Și vor urma după aceea cu tremure mari în tot pământul, cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii, încât se vor prăbuși munții și toate înălțimile, stâncile și pietrele se vor sfârma unele de altele, și oamenii și toate celelalte viețuitoare vor muri fără număr. De necazul acela, cu toții de avalma vor fi. Că toți se vor afla într-o aceeași zale și spaimă și nimeni nu se va arăta mai mare și nimeni nu va mai căuta bogățiile lumii, că se va lepăda și aurul și argintul și pietrele scumpe, ca pe niște gunoaie le vor arunca pe drumuri și nimeni nu le va lua, nici se va mai uita la ele, pentru că orice poftă va pieri. În acea vreme, nici frumusețea și nici averea nu vor mai fi căutate, că cea amar va fi în toată lumea. De frică și de îngrozire se vor îmbrăca oamenii cu saci, se vor acoperi cu cenușă, pocăindu-se, se vor văita cu amar, nemai putând suporta durerile. Și atunci, după cum spune cuvântul Evangheliei, Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Cu toții aceia care s-au închinat lui anticrist vor cunoaște că s-au înșelat de vicleanul și se vor tângui văzându-și pierzarea lor.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 Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogași și cei puternici, toți robii și toți oamenii, slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și vor zice stâncilor și munților, cădeți voi peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie, de mânia Fiului Lui Dumnezeu, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare. Și așa se vor deschide toate mormintele, de la apusul soarelui și până la răsărituri, și vor ieși oasele morților și vor sta deasupra pe fața tot pământul pentru înviere. Se vor aduna toate neamurile din porunca lui Dumnezeu în valea lui Osofat, și va fi judecat pământul. Să nu închidem ochii ca necredincioșii și să zicem ca ei că a mai fost așa ceva. Sau să găsim explicații cu ajutorul științei la toate semnele ce ne le arată Dumnezeu. Aceste semne sunt predicatorii cei mai înflăcărați ai vremii de apoi, din partea lui Dumnezeu. Căci a știut Dumnezeu că în acele vremuri se va împuțina credința și la mulți păstori și nu vor mai putea vorbi cuvântul adevărului. Și dacă nici aceste semne și urgii dumnezeiești nu ne întoarce la Dumnezeu, să fim siguri că nimic nu ne mai trezește și atunci suntem pierduți. Să nu fim uituți ca mulți care vin ani de zile și ascultă. Ascultă glasul cuvântului lui Dumnezeu, dar după ce au plecat de aici, nu mai știu nimic, au uitat cu totul și ți țin iarăși de păcate, de fără de legi. Să ne fie milă de sufletul nostru și să facem tot felul de fapte bune, mai ales milă să avem unii de alții și de aproapele nostru, care este căzut în necredință, în necazuri, în lipsuri de tot felul, fiindcă această faptă o recomandă Sfânta Evanghelie de astăzi. Să avem milă să sărim în ajutorul celui lipsit, bolnav, străin sau nedreptățit, și mai ales să ne străduim, să luminăm pe cei ce nu cunosc Sfânta Credință, arătându-le drumul cel bun și lor. Domnul Hristos a știut că în apropierea venirii Lui nu va mai fi milă pe pământ, și că oamenii se vor înrăi, se vor face răi ca dracii, trăind după poftele lor, de aceea ne amintește de fapta cea mai mare, de milă. Mila, în general, de a-L ajuta pe om în toate nevoile Lui, adică să-L ajuti pe om atunci când are El nevoie, căci atunci te cercetează Dumnezeu prin El. Nu trebuie să aștepți. Să vină vreo sărbătoare, vreo sâmbătă morților. Binele, milostenia, milostivirea și mila se poate face oricând. Atunci, la ziua judecății, va a Domnul Hristos pe copiii care n-au avut milă de părinților, care nu îngrijesc îngrijez la bătrânețe, îi părăsesc. Va a osândit pe mame, care își omoară copii în pântece, va o pe soții care n-au avut milă de soțiile lor, care le chinuiesc lăsându-le pe drumuri. Vor fi o cei ce asupresc în diferite tipuri, ca să le ia locul de muncă, sau bărbatul, sau banii, avere, ori altceva. Vor fi osândite și judecate cu demonii la un loc, vrăjitoarele, care fără milă chinuiesc o mulțime de lume, că-și trimit duhurile necurate să despartă pe soți de altele, să le pună cuțitele, pe alții leagă în diferite chipuri, pe alții fac să se tărască pe pământ, îi alungă din casele lor, îi înnebunesc și îi desfigurează și îi distrug în diferite chipuri cu duhurile necurate. Căci așa au ajuns unele femei, de s-au vândut demonilor cu sufletul și cu trupul. Acestea sunt vrăjitoarele și cele ce au cumpărat demoni ca să le slujească pe aici în schimbul sufletului vândut lor pentru ea. Vai de aceste nelegiuite, că mai au puțin și se va termina și cu ele, și cu libertatea și cu poftele și plăcerile lor. Deci să știm că tot omul care n-a avut milă de cel căzut în nenorocire, nu va afla milă atunci în ziua aceea mare și înfricoșată. Mai ales cel ce a avut posibilități diferite de ajutorare și n-a făcut. O vor fi și părinții care n-au avut milă de copii și nu i-au învățat dreapta credință. Căci din cauza aceasta. Au apucat căi greșite, s-au rătăcit, au ajuns desfrânați, au ajuns ucigași și mari făcători de păcate grele și mari. De aceea să ne apucăm și să lucrăm și noi, să lucrăm și noi cu Domnul Hristos, cu Sfinții Lui, pe temelia aceasta Mântuitorului Iisus Hristos să lucrăm și să facem fapte bune, că și faptele bune ne duce în ceruri. Iar Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, El care este Fiul Dulgherului din Nazaret, El face fiecăruia dintre noi în ceruri câte o casă, dar cu materialul nostru pe care îl dăm de pe pământ cu faptele noastre pe care le facem. Așa se povestește într-o carte sfântă că un mare bogătaș a fost luat de Sfântul Petru într-o vedenie să-i arate locașurile cerești. Și a văzut acolo clădindu-se un palat strălucitor. Tot materialul ce se folosea la azidire era de aur și argint. Pentru cine se clădește acest palat, întrebă bogătașul. Pentru Nicolae, servitorul tău, răspunse Sfântul Petru. Cum, servitorul meu să vină aici, în așa palat mare și frumos, el care locuiește într-un bordei? Apostolul Petru nu răspunse nimic. Mergând mai departe, văzut cum se clădește un bordei din paie și fân, care abia se ținea de șubred. Dar acest bordei pentru cine se clădește? Pentru tine, răspunse Petru. Cum? Pentru mine, întrebă bogatul Mirat. Acest lucru nu se poate. N-aș putea trăi nici un singur minut în el. Și totuși, acesta este al tău. Să știi, omule, căci aici în rai, maestrul nostru Dumnezeu clădește pentru fiecare om o casă, dar materialul dă omul, după ce e gata casa, focul decide dacă va rămânea acea casă în picioare sau nu. Servitorul tău, Nicolae, trăiește în sărăcie și mulțumește totuși lui Dumnezeu. Are o viață cinstită, curată, merge la biserică, face fapte bune după puterea lui. Și mai ales, el i-a îndemnat și i-a luat pe mulți la biserică, se întoarcă la Dumnezeu. Deci, acesta este materialul lui, aurul și argintul ce vine de la el de pe pământ. Dar tu, tu trăiești o viață de plăceri lumești și nu vrei să auzi de biserică, de rugăciune, de milostenie. Tu dai materialul ce nu poate rezista focului. Tu dai paie, treistie care vor fi arse cu foc la ziua judecății. În timp ce vorbeau ei, un trăsne se auzi, luase foc bordeiul, iar el se trezi de frică cu inima străpunsă de această vedenie înfricoșată. Din acel ceas a întors cu toată inima la Dumnezeu și a început să facă pocăință, și fapte bune pentru casa cea din rai. Parca aud și eu, trosnind flăcările focului în lumea aceasta, care a ajuns ca o pădure uscată, gata pentru foc, plină de uscătură, de păcate, de răutăți. Semnele gerești și dumnezeiești ne spun, trosnesc și ne amintesc să ne pregătim, ne sfătuiesc să fim gata, să ne facem cât mai curând gata pentru plecare. La Apocalipsă spune că un înger al lui Dumnezeu striga prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică în mână popoarelor zicând, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, căci a venit ceasul judecății lui. parcă în tocmai... Cum se face plecarea unui om bătrân, așa vine și sfârșitul, nu la toți odată. Și pe rând că-și nostru de ani de zile judecă mereu gloate noroade de pe pământ. Mii! Zeci de mii, sute de mii, milioane mor pe fața pământului de cutremure, de războaie, de foamete, de boli, de inundații. Mereu se urcă în sus la judecată sufletele lor și Domnul mereu judecă. Ca mâine poate ne vine rândul și nouă. Să ne trezim, fraților, să fim gata, să nu ne mai amăgim și să ne înșelăm. E timpul pocăinței, e timpul lacrimilor, al plângerii, să plângem ce am făcut, nu să mai facem să întărutăm pe Dumnezeu iarăși. Să ne scuturăm de ce am făcut, de răutățile și păcatele care s-au făcut până acum. Să ne ridicăm, căci avem și prilejul cel mai bun. și Să rugăm pe Dumnezeu să ne învrednicească, să începem Sfântul Post cu lacrimi de pocăință și fapte bune ca atunci când va veni ziua aceea mare și înfricoșată, ziua aceea când nu va mai fi nimeni mare și tare, și mare va fi El și cei ce au ascultat de El. Doamne al milei, judecătorul viilor și al morților, Trezește-ne Tu acum, mai înainte, până a venit ceasul acela fricăsat, ca să facem numai bine și numai voia Ta. Și atunci curați, ca niște oi curate și blânde și liniștite și sfințite întru sângele Tău cel sfânt, să ne zici și nouă, Veniți binecuvântații, lui meu, de moșteniți împărăția cea gătită vă de la întemeerea lumii. Amin.